عندنا سمين. عندنا سمين. عندنا سمين. سمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد درسنا 14 قولة كنزة كتاب التوهيد قال جباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره kaže poglavlje od širka je tražinje pomoći od nekog drugog mimo Allaha ili upučivanje počivanju molitvi ili dodje nekome drugom. E, u naslovu ovdje imamo pri nešto spomenimo. Ajete spomeno četiri ajete jedan hadis u ovom poglavlju. Ovde u naslovu imamo rič jest ridu u odnosu se na, na poznatu na, na poznatom selu Istegaste, a u stvari uh, Istegaste znači talebu gaus, traženje pomoć, gaus pomoć. međutim gaus pomoć znači <clears throat> to je posebna vrsta pomoći, traženje pomoći uh, u stanju uh, šibdetelima kruva, u stanju znači, musibete i belaja. Uh, a imamo znači drugi reč istijanje, traženje pomoći također, talebu launo, istinsar, traženje pomoći. Sve tri iste riči koje, kad se prevode kod nas, ima isto značenje. Međutim, razlika između istigateta i istijaneta je u tome. Znači da, da je istijanje traženje pomoći u općim smislu. A istigatje traženje pomoći samo u slučaju kad je nekim u Sibeti bela. Tako znači da je, da je značenje ovdje što došlo u naslovu. Od širka da se traži pomoć, Znači pomoć, misli sudna pomoć u, u Belaju i u Musibetu, od nekog drugog Milačana. Znači nije ovdje opća traženje pomoći, u bilo čemu, nego samo u Belajima i u Musibetima, u teškim situacijama. I u tome radska između istigateta i istijaneta. Inače, imam, doći nam i, i poglavlja, u kojoj ću spominjati, istijane, traženje pomoći, u nam od nekog drugog Milačana da je to širka. Naci to je što su cio prvi riječi iz da se razumije znači iz arapski tako nekako ne kažu šta se znači je traženje pomoći traženje pomoći na drugim mjestima već je bilo govora i go, biće govora o tome tako da se razumije znači da iz traženje pomoći u musibetima obdaje teškim situacijama da je to specifičan dio traženja pomoći a o tome imamo kuranske ajte. imamo kuranske ajte u kojima je spomenuto u kojima je spomenuto da su mušici tražili Činili ste ga tražili pomoć, u teškim stacima kada, kada su recimo na moru tražili pomoć od Allaha Đelešanu, su bili iskreni, muhli si. Dobro. Onda drugi dio ovdje u naslovu kaže, evo, jedu ove gajre, ili moli, ili dovi nekog drugog mimo Allaha Đelešanu. Znači ovdje je riječ od dovi, edu a, kod nas se prevodi kao dova. A, u širijeskoj termoziji u, širijesko u to smo već govorili, i i ja interesno dosta, dosta čuli da nekoliko puta da inače Čunjački je govorio o dovi, doa i dilem dvorišta imao doa, dva i bade, doa mesela. Znaci dova i badeta i dova traženja. Šta je dova i badeta? Dova i badeta su u stvari svi ibadeti u kojima se čovjek približava Allahu džellešanu, kod namaza, posta, adža, zekata i tome slično. Da su cvet, sve se to naziva dova. Znači, iako je to posebna vrsta Ibadeta, namaz je posebna vrsta Ibadeta, ima svoje specifičnosti, on se potpada po dovu. E, e, znači, to je prva vrsta, doa i dova Ibadeta. nači svi poznati Ibadeti u, u globalu se nazivaju dovo Dovom, odnosno da Znači, ja tako, tako hoću da imamo zovem. A druga vrsta dova mesele, dova mesele, je dova traženja. To je u dova u kojoj se ono što je poznato kod nas u praksi, a to je u kojoj se osoba obrati Allah'a Želešanu i tražio da Allah'a Želešanu u Čilšanu nešto od dunjalučkih stvari. E, Sada je pojenta ovdje, zašto navodim ove dvije Zato što imam u širijeskim tekstovima. U širijeskim tekstovima i u Kur'anu i u Sunnetu, znači nekad se koristi doa, pardon, termin doa, dova, koristi u značenju ibadeta, a nekad u značenju meselita, znači nekad u značenju ibadeta, oni klasični, A nekad u značenju traženja od Allaha je nešto. Tako da to znači treba da, da znamo da se odnosi i na jedno i na drugo i da nas tu ne buni kada to dođe odrižnim hadisima, odrižnim šerijskim tekstovima. Znači, zato što su u osnovi znači dova dijeli na te dvije vrste, odnosno ima dva značenja. A ono klasično se kod nas poznato značenje dove je dua mesele. Dova traženja da lađešanu, sa kojom se želi, ovaj sa kom se želi naodno traži se od Allaha Anu da, da, da neku korist ili da se otloni neko, neka šteta, neko zlo od nas. To ono kaželjno što mi znamo. <clears throat> Pojinta je ovdje, zašto je ovdje, ovaj, ovdje u naslovu, znači navodi, kaže, od širka je da se traži pomoć u Mosibetu, Belaju, od nekog drugog mimo Allaha Đelešanuhu uh, i da se dovi molit uh, molitva dova nekom drugom mimo Allaha Đelešanuhu. <clears throat> uh, odnosno... Uh, uh, Znači, hoće u, ova dva, ova, u ovom poglavu ću ovdje govoriti o tome. Znači, da isti i do a, a sluputi nekom mimo lađe da je to od širka. Glavno, to je nama poznat, ali vi to dobro znate. Znači, koliko ima šarijski tekst o ajeta i, i hadisa koji, koji govori o toj temi, da je to nevjerojatno znači, ispunjena ovo poglavlje. Ispomenit neki nako prelet samo samo ajeti i te hadise u ovom kontekstu. Imamo recimo ajet, a et kula anadru min duni lahi ma la yanfuruna wala jeduruna. Reci začemo da do, začemo tražiti od neko drugo mimo aladje shanu ono što nam ono što nam koristi ili što nam ne koristi, ono što nam ne šteti, što ne će štetiti od neko drugo mimo aladje shanu. Ili u ayetu wala tadru min duni lahi ma la yanfuruk wala yudruk. I nemoj doviti, mimo Allaha Đalešanuh, upućivati doviti, nemoj moliti, nemoj doviti nekom mimo Allaha Đalešanuhu, uh, u onom što kaže, ma la jentro, što ti neće ni koristiti, je jedurup, niti štetiti. I u ovom kontekstu ajita je puno, jer se spominje da upućivanje dove molitve od nekog mimo Allaha Đalešanuhu, niti šteti, niti koristi. I Allaha Đalešanuhu će koristiti na mnogim mjestima kao argument Ako se možete doviti, tražiti od nekog drugog, mi ima lašanu, koji ne može ni štetiti, ni koristiti. Znači, ta, ta stvar se ponavlja u nekoliko koranski ajda. A onda se od druge strane, je Allah lašanu naređuje da se samo Allahu Đelešanu iskreno pučuje dola. Od ovogu radbe, upučujete Allahu Đelešanu, vašem gospodaru, dovite njemu, pučujete molitim, znači skrušeno, ponizno, sa strahom, hofijem u ima straho poštovanja, straha kao pravo u istijskom božanstvu. <gled> I tako u tom kontestu znači, možemo navijestiti ajete, a doći nam te ajete koji govore o toj temi. Uh, ovdje uh, ovo pogled, znači prije što spominemo ajete koji govore o tome, uh, komentator ove knjige koje mi vraćamo, a to je ovaj, Fethul Medjid, to sam spominio, znači mi uglavnom neku skračenu vežnicu polistimo, u ovaj, toj... Ja sam govorio, znači koji je napisao Abdulrahman al-Sheif. On navodi ovdje jedno, jedno duži tumačen, jedan duži uvod ima za ovu poglavlje. Ima nekoliko stranica prinje što počinje komentara. Aj, to tu govori o tome prenosi neke stvari koje su spominjali šejh od islamskih, ali ne vezan za u tem. Ibn al-Qayyim i uh, spomničice vračana ovog anefijskog učenjaka Sun al-Dara vraća se njegove izrake, vezan za ovu temu traženje, udovljavanju, dunjaločki potreba od nekog mimo lađe šana. Pa je na ovom mjestu to puno spomeno. <clears throat> pa kaže ovdje, spomenuću neke bitne stvari samo ovdje, što su vezan za ovu temu. Prenos tem je od šeho islamu u temi da je rekao, kaže, kaže, Fel menel kaže, treba znati da onaj koji se pripisuje islamu. U sunnetu i sunnetu. Fi zman, u ovoj eri, ovo vrijeme. <clears throat> Kaže kad yamruku eidan, kad yamruku znači izađe iz vjeri, kad izbogodriđeni stvari. Yamruku mi islam bez de'sbad. Pa na A ima veze s ovom temom. Kaže el bunuv fi bad al Pretjerivanje, zastranjivanje, fanatizam prema nekim šejhovima. Ovo danas li znate ko koristi ovaj, ovaj argument. Koga danas koristi ovaj argument, ovaj govoru pretjerivanje i zastranjenost u slijeđenju Šejhova. Ko od ovih ovaj skupina najviše to koristi? Sofije, ovi ovije, Rafidije i oni i ko još? Iz naših redova. Ovi. Ko koristi argument da ne treba sliti Šejhove? Nije met khalci, nego nego Tegfirus jest, onica nema nema svač šta našeka kak šeik, znači sledi posleđiši. Dugo ga ti sleđiš pa kao jasarsko, a što ne, znači pa taj životov ide dalje, znači. Ja potjerat neki šeik al to uzmasko što je to tričaka, ti onda ga njega slediš, kriterijum njega sleđiš, uzmasko kao argument za netevas šehova. A mi u praksi znači da glavno znači glavni predstavnici oni koji preteruju u, u, u, u ova kriteriju uzizanju euh, ono šehova i Lulemi ili mama to su pritalni pričanici, znači neki sufijski tarikati i šije, šije rapirije ili inače šijijski sektor globalno jer one u stvari su nakon poslanika Salolah 7 stavili imame, imame oni koji, koji objašnjavaju i pojašnjavaju vjeru, čak mogu dođu u vjeri nešto što je, je superno drugačije od onog čemu je bio poslanik Salolahu 7, <klim> što je tema za sebe. I kaže dalje, gulufi Alin ibn Bitali, kaže, pretjerivanje u, u Aliji Bitalibu, kaže, i nabi ta Ali kaže ovo golov fil masih i pretjerivanje u mesihu misli da Isa ali Islam kaže kulo men gala fi nabiin au rajul insan dak ali svako ko ko pretira pređe granicu u uzizanju znači u galičanju i slijedenju vjerovjesnika ali dobrog čovjeka vođala fihi nur an minel ilahiye i kaže stavi u njega uh, kaže uh, vrstu nekog božanstva Kaže, uh, mislu en je mislu an je kula ja se idi fulan unsurni au agisni o sidi fulan o uh, ti prvak, ti vođa naš uh, potom ti ime kaže unsurni pomozime gisni pomozime u težkoj situaciji stanju belaju orzokni obskrbi me kaže <clears throat> evo ana fi hasbik kaže ja sam u onom što zadojas oni znači dovolja si mi ti Dovoljan si mi ti u onom što mi je potrebno. E, ovo ne treba da čudi, ovo je odlično navodino. Ovo imamo praksi na 100% kod ovi e, sufičkih tarikata. Kod njih je to normalno, kod njih je u sastavnih djel. I odakle njima dolazi, golaj, o, tome, o tome govori ovaj hanefijski učenjak, o ono, tome hanefi, govori o, to, o tom problemu. Odakle dolazi taj problem e, da Sufije sebi dozvoli ovakve stvari. Da traže od, od, od Evlija, od šejhova, da traže pomoć, obskrbu ili bilo šta. E, odakle im dolazi uh e, e, znači ta ta devijacija. Dolazim sa strani što, e, što oni smatraju da je to od njihovi keramići. zato što ste osobe dobre i velike. I oni su na posebno Stefan kada lažešanu, je lažešanu njima doljao te stvari. I stavlja na njihovim e, na njihovim rukama odriže neke keramete. I haj za vrijeme života Može razum za vrijeme života, a Allah je on dao on keramete. Pa tražiš da za vrijeme života da radi nešto, može samo Allah da je on. -no. Nego i posle smrti smatre. Znači, ovi ljudi kad umru i posle smrti moš od njih tražiti, je to od njihovi kerameti. Jer oni Allah je on digao na takvom stepenu da oni nakon smrti kad su kaboru, mogu raditi, Allah je njima dozvolio da to rade. Je Allah njima omogućio da oni nam oduvljavaju neke stvari. I prije ćemo i znači idu do do ta sufijski šejhovi i, i, i ali prije će se odazvati na dovu kad doviš onom koji u kabur koji je umrođi tvom tvom evli i tako dalje imamu nego da doviš alau džeshanu kad je kaže, probao praci dovi alahu pa švit kaže a dovi kaže evli viš kako od nas varišam znači ja to sam imao priču da čak ima ima video video snimci u kojima kojima baš ovim rečima govori kaže negiraj ovih vahabiti vahabije negiraj to koji što mi se obraćamo evli A kada kažemo, dobro, dovi ti, kaže Allahu, direktno, a mi ćemo dobit, kaže, naši. Pa da vidimo kome će se prije, kaže Baro. Ovo što kažemo, dokazuju svoj širk sa nečim što u praksi koristi. To, to se njima desio. To je od, od, odno što im šeitane omoguće da se desi, da se udovoli tome, da gusirano da lali. I on dokazuju, to isto dokazio, da kažeš, ovaj se baviti crnu magiju zato što koristi crna magija. Zna nam da je sicher koris, možeš, možeš dvije osobe spoj da se uzmu, možeš belaja napad, ubić spoj trazvojcu. Pa što možemo da igramo rat? To da možeš u rat, to je dokaza, čim koris ima fajde, znači možeš rat. Znači, tako dokazuju. E znači, to je nakar radolo kažeš, pa ispravno je stvar dokazuješ. E znači kako alažeš ano kako po sadnik pojasni to pitanje, može li ne može. A ne imao imao malo ima prakse o tome, o ili nema koris. To da isto kažete ova dokazivanje, alkohol nije štetan, alkohol dobar, što ja ga piju pravom, da mi snag, ja mogu, da, valjam, sve živo, balvane, vrtim, sve živo, znači ima dobijen snag. Znači, alkohol je korisan, nije štetan. I onda to dokazuješ protiv, protiv nekog argumenta jasno ušerijem. Znači, takvo nakaradno dokazivanje dolazi s njihoj strani. Ako ti koristi u praksi, to je dokaze to, da je to uvrijedno. Naravno što je, što je daleko to. toga. Znači, ove stvari što govorim, znači, one nisu, nisu nešto, ne, nije to puka te ora da mi kažemo izučavamo i sad izučavamo je to da bi da bi znali ono, kako je ispravno nego nažalost ovo ovo pusuje praksu. Ovo dan danas imamo znači, kod odiženje ovih koji se skrijenu za pravo puta po pitanju tevhida pa su, znači, pa su u ovom pogledu doživjeli tu devijaciju. Da su digli na, na znači, digli su svoje šehove, svoje učeni Da stepen taj, da od njih traže ono što se traže samo da lažiš. I cijelo vrijeme glavnom vrtima su oko ti tema, ali iz raznih uglova. <tose> kaže, fakuluhada, širkon, vadalalom, justetabu sahibu. Kaže, še je znam temo. Sve ovo kaže, širke dalale. Justetabu sahibu traži se od te osobe da učini teubu, koja tako radi, tako novi, Kaže, fejntabo je vila putina. Kaže, ako, ako učini teubu dobro, jesno u protivnom se ubija. Vi znate ovo koje kritkov ovaj ovaj stilo oni ne samo i temira govore neću činičkog ali u fizičkim knjigama i latinskim knjigama pokutva kineskim knjigama. Financije le fasuje kao govor, kad neko nekovjerinjima ima nakaradno. Pa kaže to osobi se pojasni ta sva ta ta, ta, ta učinite tebo, ako ne učinite učini dobro, jesi ako ne učinite tebo ubija se. E to je poznato to god. znači nikome mi pri govori, a mi znamo sad da vas skoro bilo onaj da je uh, onaj naš uh, da tako nazove autor ili, svršenik fina ili tako dalje da je pričkale pisao napisao tekst o Ibn Temiju jedno od glavnih stvari koje stvari, on prenosi od od turskog od turskog nekog autora sa živača koji kritkuje Ibn Temiju da je samo bela i tekvira ja uzacnjivanje dođe u stvari od Ibn Temiju da taj Ibn Temiju saudija treba da rašči i tako dalje jedan od glavnih argumenata naudi kaže Ibn Temija knjiga kaže ona je puna ovoga kaže puna ovog tipa kaže ovaj traži da učini tebo prethodna tabu se tako da odat dođete O zato srkaze nego džez, znači da se nije vraćao na knjige od Selefa po pitanju mnogih mesila i pitanja. Iz fika iz afide, o, znači ovo što kažem, trenutno to je samo ono što čenjaka koji je god prije. Znači u ovom stilu govorim o ovdje stilu ovog zažavljanja. Kad neko učini fufra i shirq, pa kaže utadi se od tog čovjeka kako treba, traži, traži kadija ima da učini taubu, ako naučini taubu ubija se, znači to to dela do to ujerenje da laleti kuf. Kari fina Allahu la sharika uh, uh, la lahu wa yud'a ma Allah je poslao jerovi poslanike objavio knjige kako bi se samo on obožavao da ne bi imao sudruga u tom i kako se ne bi upočivala molitva dova nekom, nekom drugom a, mimo njega i onda navo je ustao još a, znači ode da se a, navodi još detalje vezano za za istu temu da, da se ne izgubimo kad onda ćemo spomenuti što je prenio Ibn Taymija kaže vo min enva i vo min enva hio to vrsta širka je tale bud hawadi min al-mauta potrebima potreba od umrlih. O istegate tu bihim wa tawajjuhu I kaže traženje pomoći u musibetima i belajima i i vraćanje na njih okretanje njima. Kaže wa aslu shirkil Kaže ovo je osnovni širk u svijetu alem. Koji osn čini tražnje od umrlih. Kaže fe inal mait qad Jer kaže Jer umrli, kaže, prekidaju se dijela. Sa čime se prekidaju se dijela? Sa njegovom smrću. Bohu je la jemnikuli nefsi i neha daraka. A on za sebe samo, kaže, ne može ni samo sebi ni koristiti ni štetirati. Fadled ammen iste ga tebi. A kamo li, kaže, da ono komo traži pomoć od njega? Eu se lehu ili ga moli, eu ješva lehu ili, kaže, traži šefar od njega. Kaže, wa hada min djehlihi bi šafi'i val mešfuei inde, A kaže, to od njegovog djehla, o šafi ono koji traži šefat, i ono, kaže, od koga se traži šefat. I onda je govorio o tem šefata, pa kaže, o tem Šefatom ću god kada duđi povori o šefatu. A onda ovdje navodi, znači, dugi, dugi tekst, govorim o al drahman, ali šeih u komentaru, da od navodi dugi tekst od hanefijskog učenjaka, Sun Allahi Hanefija, u njegovoj knjizi, knjiga Reddu, Ala men idda lil awliya tasarrafat fi al hayat wa ba'dama ma ataha kaže e, odgovor kosmatraj tvrdi da eulie da kaže da eulie imaju moć e, e, da upravljaju i tokom života i nakon, i nakon smrti da imaju, da imaju moć da upravljaju dešavanjima na na dunjalu kaže ali se al karama to u smislu kerameta. Zna malo što on dao taj kerameta, da oni se mogu tako ponašati. I u toj knjizi spominje, odnosno odgovara na te na te dalalete. Kaže ovo: بين المسلمين وجماعات يدعون الى القيام تصرفات بحياه Kaže ovo, ovo se kaže sada pojavilo, kaže, da da ljudi doveju, pućuju, molice Evlijama uh, i tvrde, pardon, tvrde da Evlije imaju moć upravljanja, vladanja, u toku svoga života određenih stvarima oko njih, uh, u toku života i nakon smrti. Justerathu bihim fişedajde u belijat, kaže, i traži se pomoć od njih u teškim situacijama od belajima na uh, I kaže, oni su uvjereni da uh, Da evlije otlanjaju te musibete belaje. Pa kaže, fe jatune kuburehom vajunad unehom ti kadajil hađati. Kaže, dolazi do njihovih kaborova i dozivaju ih i traži od njih da rešavaju njihove probleme. Musljediline ene valike minhum keramati. Dokaz dokazim je zato kaže, šta kaže, da je to od keramati. I to je danas poznato što je danas poznato i danas imamo praksi, znači kada neko odgovara eh, nama koji negiramo ovi, ovi vrste širka i dalaleta, pa kaže jel ove vehabije, ne razumiju dobro vjeru oni su s nama vjeru, prava vjera je bilo ovo u stvari, da odeš da ovo ovaj, moć eh, određenim dobrim ljudima, evlijama da oni, da oni mogu pomagati eh, onima koji imaju potrebu da ih se pomaže i da je to od keramita, kaže vehabije eh, negiraj keramet vehabije negiraj šefaat Negiraju keramete, negiraju šefat i tako da nadođo sa te strane. Pripriču nama koji pozivamo čisti teologije da u stvari mi negiramo ono što je potvrđeno što je da ima keramete. Znate što potvrđeno u Quranu i Sunnetu da ima keramete. Ali zna se kako se objašnjava keramet. A onda negiraj takođe kažeš šefat, negiraš šefat. Šefat i potvrđeno tačno, što znači zna se kako potvrđeno koji znači ima svoje svoje objašnjenje. A oni, znači, da bi, da bi odcrnli ono, to negira ono što oni rade, znači, napadnu sa te strane. Dobro, znači, ovdje je da dug tekst u kojem, ona, u kojem je govorio o toj temi. Mada je, znači, ovaj sun o la hanefi, on je u, u ovom, o, na ovom mjestu navodi u stvar da traženje pomoći u teškoj situaciji da je dozvoljena u određeni, kaže, da je sbabe zaheretila adije minil umure hisije Kitalin, au i kitalin, i drake dobine, a u sebojine, a nahrin. Kaže, dozvoljeno je trašiti pomoć u teškoj situaciji, kaže, u uh, vanjskim, vidljivim, običnim situacijama, kaže, poput toga, ono što čovjek naravno može pomoći. U borbi, uh, u, u, u, u odupiranju od nekog neprijatelja, mislim se u ratu, odupiranju od nekog neprijatelja, napada, O kad kada padne neka životinja, divlja zvijer, to mislim, tada da se traži pomoć od čovjeka koji ti može pružiti pomoć, a nema smjetni to to ne ne pod pod podome Naravno da se to podrazumijeva, ne treba se zbog toga divljati. Ali navedo da neko ne pomisli da se ovaj, da se negira, da se ovaj negira ovo do tek granice se ne negira, uh, što traži pomoć od bilo onog koji može da pomogne. Dobro. E sad da Ajte ovaj, da se svemin na njihov taki ta komentar i da da daljimo Boga. Ovaj Počnite. Odušeni Allah kaže: "Vala tad'umun dunillahi ma la yaf'aluhu wa la Allah." Priroda Allah nam ne može niko istiti ni navoditi jer ako bi to uradio bio bi u istini nevijern. Što će kaže, što se prošlo, evo, tu idi jedan peznat. Jesi iz drugog ajeta Jel to jedan to isti? 22 ajet, 22 Znate, bolje bi da se da, da razliš <clears> to. <throat> znači, taj prvi dio. De, de ponoga počita, taj, taj prvi dio, sto šesti jajca. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْتَبُكَ وَلَا يَدُرُّكَ تَا إِنْتَعَلْتَ تَا إِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّارِ مِنَ I pored Allaha nemoj se Onom ko ti ne može mi porisit ili naudit, jer ako bi to uradio, bio bi u ismi Znači ovaj ajto, znači, ja sam je dosta na ovoj temi koji je govorio. Da zabranjuje da se dobi, znači ovako prepričamo ovaj ajto, Alaže zabranjuje da se dobi, da se upućuje dova nekom drugom mimo Alaže koji ne koristi i ne šteti. I kaže, ako bi to uradio, kaže, ti si onaj koji učinio zulom, odnosno pogriješio, učinio zulom samo sebi. A zulom u ovom smislu, širka, Uh, Rexman da je definicija zlouma uh, va da u šef igri međi stavljanje nečeg na na mjesto kojem ne pripada. Da uh, suputi do dova. Nekom mimo laž je šano čupučiš nekom dovu kome ko ne zaslužuje da mu se puči dova. To dova se puči laž je i s te strane je zulo. Znači uh, zato je, znači navedeno odjedan to od Zuluma. ako čovjek traži uh, od neko drugom mimo laž je neko drugo koji ne može da koristi Dobro, kaže Abu e, Džafer i Abu Džeri Taberiju, su onete sirota, su te kaže da ovaj, ajete, kaže, vola tedu i ja Muhammed. Uh, Allah je šalim Muhammedu i kaže njemu, ne, ne dobi, ne moli o Muhammede, mi duni ma budike, mimo tvoga božanstva, Vahalika tvojga stvoritelja, še i bilo šta drugog. Bilo koga drugog da opučiš mu dobu. La, la jentfevke ne koristiti, nidu na dunjaluku, fi dunja vola filahre, niti na hiretu. Volaje doruke fidin, fi, fi vola dunja. Kaže, niti može naštetiti, ni u vjeri, niti dunjaluku. Odnosno, kaže, Ibnđari Tavlija, ovdje se misli, kaže, el alihe vola s da se doba ne opučuje božanstvima, Pojma i pojma bilo čemu drugom mimo Alaha Dzhelešanu i onda još detalnije ovde objašnjava o ovaj nastavak toga pa kaže fe in faulte kaže ako tu radiš pa uputiš do ovou molitvi nekom drugu ima Alaha Dzhešanofa i neka iznale od e, e, mina min. e, kao što je došlo u ayetu gati si e, onda posto od zalima Odnosno, minjan mušrikin, kaže Džaritaberike, minjan mušrikin bidlahi zalim i nefsika. Postoji od mušrika, znači mušrika prema Allahu Đelešanuhu, kaže zalim nefsi". i nefsinim, i čini zunom samo sebe. A reksimo ovo drugo značenje, zašto je zalim? Znači, drugo značenje je zalim, ovo se malo prispomina, to je stavljanje, stavljanje i badite na pogrešno mjesto. Dobro, <klično> e uh, komentar kaže Abdullah, ali šej kaže da ovo je tauhid koji je Allah poslao svojim poslanicima i je taj tauhid zbog koji Allah džellalhu poslao poslanike i objavio knjige. Odnosno to je onaj tauhid što došao kaže Kur'an, što kaže "Vama je mir, ila ve'abudullaha muhsinin de din". Ini bilo na osim da obožavaju Allah džellalhu u tučemu ibadet muhsinin de lehuden iskreno iskreno uh, vjeru tako ispovjedajući. ومن يد مع الله الاهنا اخر neko reklo dobro šta je dokaz šta je dokaz da je ovo shirka ove ajete nazvano kaže uh, imna ke izvela mimo zalim ti si od zalima ako to uradiš ako doviš nekog mimo lažar šam pučiš dovu nekog mimo uh, nekog drugog mimo lažar šam uh, ajeto nazvano da je to da je to zulum šta je dokaz da je to shirka Dokad za širk ima u suri Al-Mu'minun 117. A onaj ko dovi upruti molitvu sa Allahom nekom drugom božanstvu, a to je širk. Kaže, la burhane lehu bihi, nema za to dokad, nema argumente za širk, nema argumente da je dozvorenični širk. Inne ma hisabuhu inda rabbi, kaže, on će ima, znači, ima polagačan račun kod, kod svoga gospodara, Innahu la yuflihul kafiru. Zai staneće uspjeti kafir znači. Evo right? eto se završava da, su, da da neće uspjeti da su kafiri oni koji pučuju dovu molitvu uh uz Allaha znači u vjerovanje u Allaha nekome drugom pučaju molitvu. I moligay do njega. Znači, Daće ovo je ajet, ja sam na ovom mjestu ga navodi Brahma ali she kaže razumije si iz ovog ajeta, anna da'vata gajri lahi kufrun va širkun va dalalem. Daj upočivanje tovi molitve nekom drugom mimo Allah žada i kufr, i širk, i dalalet. A onda sljedeći ajet. Sljedeći kaže vajn jem seske lahu bi durrin, fe la kaši fe lehu illahu vaj ju ridke bi khajrin fe la rade li fadlihi. A... Počitana ta jaj. Pošto hvala, prekjene ti je toga. Možemo zeske illa hua, ko i njede. Poju bi fredin, Ako ti Allah dane nekakvu volju, niko da su nema zakona. Samovo. privoda? A dobro, ako ti dobro, tada rade li fadli, ne može ne može znači, spriječiti ga u tom njegovom fadlu. E, dobro, ovaj ajit uglavnom govori e, o tome kako je Alađešanu, kako se Alađešanu izdvaja sa, sa moći. Kako je on jedini, onaj koji može dati, koji može spriječiti, koji ima najveću moć, on je onaj koji šteti, koji koristi i tako dalje. Što da se jasno razumije. Či, ako Alađešanu hoće da našteti, niko ne može da, da, da, da ti oni čini štetu. Ako hoće da pomođi nikom ne može da ga sprijeći u toj njegovoj dobroti. A naravno ovo se direktno sudara sa oni na čemu su bili mušici. Koji su bili uvjereni da stanovnici kaburova, da oni u stvari, da, da oni u stvari imaju moć, da oni mogu djelova, da oni mogu šteti, da mogu koristi. Da mogu uštetiti, da mogu koristiti. Znači, u tome je pojenta. Uvezano uh, za ovu temu narod, o na kojoj mi govorimo. <coughs> Dobar, sredičajte, ime ladine ta' abudu na mduninah. Ha? Nema ta' je tuža. Koji sredičajte? Ha? Pa dobro, to je. Ja. To isti ta' je, ja. sam so nije početak. Znači, v abtegu inda Allahe rizka wa abuduhu Boż kurulego, Walih też. Samo to ino. Dzień dobry. A? Dzień dobry. Ponadto tego wo mnie koje vi obožavate mimo Allaha žalšanuhu, lahjemliku na lakom riska. Kad oni nisu u stanju da vam daju obskrebu riska. Febtegu inda Allahi riska. Različite da Laha žalšanuhu riska. Vaabuduhu, njega obožavate, njemu ispoljavate, činite ibadet, vaškuru lehu i budite mu zahvami, ilihiturđani, nemo ćete se vratiti. Ovo majtu, kao što je zašlo da febtegu Allahi riska, Allah, Allah svana tada naređuje, svojim robovima nama naređuje, da tražimo, znači, opskog risk od njega jednog jedinog, a ne od nekog drugog, kod nije u stanju da, da nadmije risk bilo koga na nebesima i na zemlju. Kaže Ibn Kathir u komentaru Gajeta, febetegu, odnosno, febetegu, znači, tražite, fatlubu, indalahi riska, Uh, kaže Allah članulis kaže La inde gajrija, a ne od nekog drugog mimo njega. Ljenel malike lehu gajruhu la jemiliku še'in mi dalik. Kaže Ljenel malike lehu, jer onaj koji posjeduje imetak, onaj koji posjeduje imetak, znači na dunjalku koji posjeduje imetak, uh, kaže on, la jemiliku še'in, znači nije on, onaj koji, koji vlade upravljati imetak, imetkom. Znači od Allah bezov, znači da nas ne, ne obmani ta, ta činjenica. Znači taj mitak je u, u privremenom posjedu kod njega Allahčanu, onaj koji daje obslugu. U avu duhu, ahli su lehu i bade, u ahneu laše vike leh, koje poznate, znači činite mu bade, budite iskreni i njemu jednom jedinu, bez pridrživanja njega sudruga, u aškuru lehu, budite mu zahvalni za blagodati, ala ma en amalik, za blagodati koji vam je dao, ilahi turjaun, njemu ćete se vrati na, na sudnjem danu, fa i uđazi amilin, da mi mi pa će nagraditi svakog radnika za njegovo dijelo. <coughs> Ove, ovaj ajed kao dođe, kao odgovor na prethodno, kao odgovor na prethodno, kao jedan vid, znači, spomenite, ude risk, traženje riska. Dobro, sljedeći ajed, <coughs> omen Adolna. Avalu man jeder, o min duni, laha o vetrovi zavodi od onih koji se umesto Allahu obraćaju onima koji im se do sunja dana neće dozvoliti. Ovde trebao je još upotpreda do kraja. <clears throat> A to je bahum an duaehim gafilun. A kaže, da reći oni će za njihove dove, za njihove molitve kad biti gafi da bi će nema niti primjećivati, neće znati ne za njih, niti će moći odgovoriti na njihova hushe rana su kana duahu i kada budu proživljeni ljudi kanu anudahu ada biće im oni koga oni oni koje su oni obožavali to ko su tražili oni biće njima neprijatelji wal kanu bi ibadatin kafirin i negiraće njihov ibadet koji su koji su činili čin će kufr u njega u danom obayait ovaj u njemu Allah svtala negira da ima odnosno hoće da Allah on kaže da da znači nema niko da večim da laletu na većoj stramputici od ono koji koji upućuje molitvu nekom drugom ima lađješana kaže wa akhbar je la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yawm al-qiyamah i obavijesti lađješanu kaže da mu neće se odazvati onaj kodovi nekog mimo lađješana neće se lađješano da neće mu se taj odazvati do su njegov dana može se ne može da Kaže u ovoj aje te umu uh, uh, kule men juda min dunila. Kaže aje to buhvata svako ko ko pučuje doku, ko moli nekog drugom ima lađenu. U ovoj aje te umu kule men min duni hi. Fela jemlikune kešva duri ankum. U ovoj a tehvile. I onda spominje ovde, Ali šeht spominje drugi aje koji <coughs> se vezane za, za istu temu. Odnosno uh, to da fella tem nikune keşve dole znači oni kojega ko spuću dovi ovida dove mimo lažišano da oni ne imaju moći nemaju mogućnosti da otloni neki bela da otlone da otlone da promijene stanje ono koji koji koji koj dovi paoida husrinazu kandu lahumada kada kada ljudi budu proživljena suni dano oni kojega su oni počivali dovu traže od njih pomoć kandu lahumada biće im neprijatelj Kanuli, uh, I I negirat će ona i badet koju smo učinili. Šta to znači negirat će i badet? <kuh> negirat će i badet, uh, odnosno negirat će to da on ima i veze sa time što su oni njih upočivali dobiti. Da ih oni nisu pozivali da je dovi nisu tražili da je dobiti. Uh, uh, ovdje se misli ako budu, znači, uh, ako su oni koji su oni dovolili bi, živa, bića, živa stvarjenja, uh, Uh, odnosno uh, kaže reči će ma ernernah wala sha'arna b ibadatih im ijana kada nismo mi njima naredili da nas obožavaju da počnu nama ibadete niti smo osjećali da načine, nismo znali zato neuzimalo osjećao uput da načine ibadete znači usu prvenstvo uh, znači taseiro ode govorot tafsir od i uh, veđeri taberija to znači uh, da se ova ajete odnosi baš na ovo na, na traženje od nekog koji je bio živo, živi stvorenja, koji je umro u kaboru ili sve da će on da će on, znači odrica tog širka koje smo činili i da će, ja nema s tim ništa, nisam tražio da mi čini ta širk, da mu kućuje dovolj, da traže od mene nešto, a, nisam osjetio dok sam bio mrtav, da sam bio u kaboru, nisam osjetio uopšte, ne, nemam pojma za taj badet koji je on meni upučivao. I to je jasno podam, međutim, pored takvih jasnih ajeta, opet mi u praksi imamo, jel? imamo u praksi da se de <kuh> Na ovom mjestu ode ova timičana parola, da verzija ma je baš isto samo kao spomeni, ode spominje, spominje komentatoro o drama na navodi kaže da ova riječ dova do a koja je, inače došla Kur'anu su netu i spominju ashabija uh, i mnogi učenjaci da u glavnom riječ dova uglavnom se koristi znači ono, u praksi ja sam rekli maj divsa kaže visualivata, koristi se za ono što nešto se traži odalađena šana. I to znači, jezički jezički uh, ukazuje na to, kao što je u kuranskom ajetu. I onda nave ode neke određene kuranske ajete i hadise koji kazuju na to značenje Da se uglavnom upotrebljava doba i ono što je raširno kod nas pozna, da se doba upotrebljava u značenju traženja, pitanja. <kuh> ko za koga deda unam odoni koji vi obožavate ili o kojima pučite dovolj mimo Allaha džele šanu ma jemlikuna min qitmir kaže oni nemaju u svoj vlast ništa qitmir nešto, nešto bezazano malo znači nemaju svoju vlast i ništa nikako moćne imeh znači što ovdje znači, što ovdje se misli znači da se traži da oni dovolje neke stvari قل من ينجيكم من الرومات البري والبحر تدونه هو تدروا وخوفا واذا مثل انسان ضر دعانا لجنب به او قائدا او قائما ولنتذكر هذه الايه dai ne tradurimo kuntasrifun rabbikum fastajaba lakum vai svi ayati ovde koja se pominjena ciovre traži pomoć ili u Belajima u Sibetima ili uopće od no Ovi da se misli na traženje, a ne na Dovu i Badeta, koji je također potređen neki drugi nekim drugim širijanskim. Također na to ukazuje, ovo su ajeti, znači, što će reći, mnoštvo ajeta govori o, o, da se potom tom smislu potrebljava, u većini slučaja se potrebljava a, riječ Dova u smislu a, Suala i Taleba, traženja i zahtjeva određenog. A onda kaže, tako ukazuju Hadis, poput Hadisa jer dosa adva je dova je srž ibadeta doza nad is od u u wa antum muqinun dirijada dovite laha ješanu a vi ste ubeđeni da će vam se odazvati u men le mesjedillah je gadab ali onako ne traže laha on se naljuti na neke lej se şeyun ekrema ala lahi min adva kaže kad daš jednom ništa plemeniti od dovej. Brednije plemnitije. Et du'au silahul mu'min. je kaže, oružje mu'mina. Imadu din, temel vjerje, nuru samavatu, kaže, svjetlo nebejesa i zemlje. Selu Allahe kule šein hatta šise'a idan qata. Kaže, tražite, otvrići poslanika sa Kaže, tražite od Allahe djele kaže, pa i, kaže, pa čak, kaže, šisa na kanta, kaže, čak i kada se, prtla, odnosno ona kanapa ili koža razveži na obuć kada se prekine. Toale rabbu kundu oni este živliko kaže uzvešeni dovitem i jakstama. glavno spomeni sve ove švijesti, te svi u kojima se, ispovi, se sve razumije, svi ukazuje na to da se traži dova u kući samo Allahi Allah, Osmanu Tala, odnosno da je dova u značenju traženja taleba, dovao mesele, a ne dova ibadeta. Dovaj badeta, reksome, da to znači sve vrste ibadeta koji su propiji sami, mimo samog dobljih inovadeša. Dobro, imamo još ovaj jedan najet, emme i uđibu notarre. Emme i uđibu notarre, koji se nevoni, kada mu se obrati, odaziva, i koji zove otru. Nasr kajeta, wa iđa lukum hulefa'a l'ardi, Vos, jedni, <painted nota' thrive> yeah. I kaže učinio vas je násjednicima zemlji, jednu drugi nasljeđujete. Ne ilahu, ne Allah. A o jeđa lukum. Gdje piše jeđa lukum? je greška. A tu, a ja sam mu uvoro, a ja. Nastav kajete gore. Ja čitam, svod nemu. Jeđa lukum Znam ja šta vi gorđo dugo ono. On nas piše jeđo alubu, U alu je dvim, to? Pa koju knjigu ito da? Već to, to o, na žid je. Pa se greška. Onda niko kuma Ja ja, ovo je greška borba. Ja ne odgovara. Ti ćeš se mjesto sređao. Namoći se četvrto mjesto. Dobro. znači kaže ko se ko se odaziva nebu nikada ga kadaovi i otlanja Belaj. Dači mi se ko drugi negovladli Šanuhu, a on vas je učinio nasljednicima zemlje i tako dalje. Elahuna na na Allahi zar ima uz Allaha neko drugo božanstvo alil mat de karun uh, tako kako uh, je malo onih koji se koji uzmeju pouku od vas uh, uglavnom znači ovaj ajet kao što ću ja spomenuo do ajeta uh, govori o tome kaže ida kanet ali hatun la tujibuhum fi hana iktirare velā yasūn ejja alūha šurakādī la kaže kada ka apsenih božanstva kaže ne odazivaj ne pomažu ljudima u stanju nevolje i musibeta belaja kad je najpotrebnije kada fela yasūn ejja alūha šurakādī llāhi alladhī yujību tarīda duāhu i kaže onda kaže ne, ne odgovara ne priliči ne priliči da učini da učine oni da učine znači ta božanstva da su sudrugovi Allah subhanahu wa taala u odazivanjem uklanja i belajam, i tome slično. Kažu ovo kada se mahfusilat bihil ayat kao sابقة kao i ovo je, kaže naj ispravni da se protumači ajet kao i prethodni ajeti prije ovoga u suri Naml 60. i 61. ayeta od 60. 61. i 61. 64. -tog. Dobro, uglavnom kaže Buhari Taveri u komentaru ayeta je ali yujibu Motar i da da jek še fosu kaže uh, kaže uzvišeni, M ma tuš rikkune billahhi hajrun. kaže za je ono kaže štočiniteširk, aliže ša da tome faj. mldi južiji bolj notar ili kaže ili je ona koji še od razziva nevoljni ko i da dada onda mu dovi vkš fosu uh, i odpanja be beaj musibete koji ga zadese ka uh, je na nastavku jeo kodafa ar da to znači kad je stah telefonom bade matematico on učini da nakon vaše smrti naslijede vas drugi minko koji su od vas kodafa jako i budu živi yahfuno naslijedivaci živi jel kao vaši nasljednici uh, odnosno uh, znači uh, alaješanov je taj koji koji koji imate sarf odnosno koji upravlja vlada sa sve što postoi i lahum allah za uz Allaha ima neki od drugo božanstvo koje je daje blagodat i belaje otkanja belaje sumlje Kaži Kalina mante dekarun malo je oni koji uzimaju povuku od ovoga odnosno ibre ka tebi run kuđe djedlaj koji uzimaju povuke ibre od Allaha i dokaza e, vrlo je malo ljudi kvalit alike eshrektum billahi gajrehu fibadi zbog toga što malo ljudi uzmaju povuku od ovoga Uh, vi ste, kaži, učinili širk. O sve, Djerit Averin, kaže, kada je dalek je toga ste što, malo je od onih uzima i polku, iz ovoga, kaže vi činite širka lađen šanuhu, pridržujući me neko drugo u, u ibadetu. <clears throat> Uglavnom ovaj, znači, ovaj ajet je, znači, u, u kontekstovni prijetudni ajeta, opučivanju dobe, učivanja dobe lađen šanuhu, i eh, bialoženou poređiji sebe sa njegovim odazivanjem nevoljnik uh u uh, poređaji znači uh, da kaže da dali to mogu rad isto nekom mimo njega kome se ljudi obraćaj kome koga diže na stepen božanstva dobro u nasav imamo uh, znači, hadis znači učo glavno sve isto kontekst hadis pomenu pročita u nasi tarisi se seđem da u vrijeme nekih rat koji je uništavao nesvirdi Pa su neki rekli, ustanjte s nama da tražim pomoć Allah-u posljednika sallahu sal alayhi wa sallam od ovog ljca mjera. Dobar, vjerovijesim sallahu alayhi wa sallam rekao, poistinu se pomoć od mene, nego se pomoć tražio da vlaho izličujem. Je to je što je každje najzakve dio Hadisa. Znači problem ovog je u tome što je, je Hadisa slab. Znači iako je njegovo ovaj, njegov značenje, možete reći prihvatljivo i gore edu ali sa sani sa znači sa sani lanac prenosi hadis je slab jer u njemu ima poznati ravija ibn lahiyah le koji je slab <clears throat> isti rivajiti hadis kod onog budži su slabi neprihvatljivi <clears throat> dobro uh, znači a čemu govorio o hadis govorio o načelu principi spomni kao, kao ravija odnosno kao uh, autor zbirke hadiske a usvario napisane tri podnate moadjama ke bi es-sagiri ausat tri poznate znači moadjama uh u kojima sabrao hadise zašto su nazivna, nazvani nazvani moadjama zato što da treba ha, ha? moadjama se čime se razgodi zato što je na dulje da je razlika između sunena moadjama je da džamija, tu vrste zbirka hadijskih. Čemu radske među njima odnos, radi se od, od, od načinu rasporeda knjige. Načinu rasporeda knjige. Došao nam o tome radit ćemo da vam sad ne spominjemo. Uglavnom, Taberani je živio, preselio 360. godine po Hidžri. Zanimljivo odnevno pominać, ova njegova tri, tri zbirke kojima je mađima, tri on je sabrao u tim zbirkama uh, hadis, neobične hadise, koji nisu bili u drugim zbirkama knjiga. I s te strane, znači u osnovi, znači, on je sabrao slabe hadise. Znači u tim zbirkama, kada se kad kaže neki hadis, da ga bilježi samo teberani, niko drugi nije bilježio neko drugo zbirce, znači već u većini slučaja to slabe hadise. Još ga se on izvoji sa hadisom, niko drugi nije zabilježio, znači niko nije zabilježio, automatski, znači to je da hadis upitan vrlo malo je hadisa koje da zabilježi Taberani, niti se zabilježe drugi izbirka u ušet na seni, a da su oni vjerodostojni prihvatili. I samu, na samo slabu slabost kaže to kad da ga Taberani sam spomene, da nije drugi učinjaka ni sve ni drugim hadisnih zbirka. Tako znači da ova zbirka poznata po tome da su u nje navedeni znači, hadisi koji su ga garib znači stran. Znači nisu poznati hadisi, nisu poznati, navedeni poznati iz zbirka hadisa, nego, nego je on sakupio njih da da ima na jednom hadisi koji su koji su neobični i strani. Ovo je bitno znati iz toga ovaj da u osnovni znak kad neko kaže neki hadis samo ga biješ berani, znači odma odma stav u igranje. Znači odma provjerava ga direktno. Znači znači je malo mogućno da je taj hadis da je hadis prihvatljiv i da je dobar. Fašan primje takvog hadisa je koji hadis. Ti se sjećam to da je jedno. Ona je stiže koji će biti ukablovljena. Sijezo kako kablo da vidite da samo te berani. I sad učenjaci kažem insaha, ako je vjerojatno puno da prijavljaju. Bezovačno lansko, znači se ukazuje način ima slabosti lagane, ali on sam izdvojio, niko drugi nije spomenuo, znači on nam ukazuje da da imam problemu kod toga hadisa. Kažemo, ovdje je hadis marfu, hadisa koji je dignut, da su riječi poslanika samlavao. Dobre, ovaj hadis znači on je, a ovdje znači, evo imamo taj hadis, jedan od tih hadise je ovaj hadis. Bili ga samo tiberane, niko drugi nije, ima, ima slabost, da, u osnovi je Znači ovaj hadis je slabi i sad da ga ukontračuju njegovo značenje, pojenta ovdje, što je ovdje spomenu da je neki od munafika, uh, ezijetu mu'mine, pa se, pa se htjeli oni poželjati poslaniksa na selem, u stvari, uh, posle pita ko je to bio, uh, ona je došla tu Rivajtu kod, kod hatima, da je on spomenuo ovaj isti hadis, uh, da smo iz tetsar Abdullah Abdullah ibn Baydi onaj onaj podlavor munafika da je on taj bio kao jedan od mu'mina koji je htio da se požali kod poslanika kao to je bio Abu Bakr radijallahu anhu da su htjeli da odu od tog sata od tog vremena dobro što je Abu Bakr ipak ni sam sa njima razriješio zbog toga kao što je bio munafika kao je bio munafika poslanik se poslov sa podi pravu nije htio sa njima da rješava zbog toga da ne bi drugi odvratio da drugi ne bi ljudi odvratio od vjere koji su iz njegove kabile iz njegovog vremena bili Ba, zbog toga, tijeli da tu poslanik samo se Ako ubedzio da ovo ovaj je uh, A drugo značenje, znači, uglavnom, znači, ovaj, ovaj, ovo je pojašnjenje toga, zašto, zašto, su tako, uh, zašto su tako reagovali, ako uzme da je radosno. Da je prihvatljivo da se to desilo. Zašto su uh, shabi tako, jer nisu oni sam riječi s tim ona. Zašto traži od poslanika? Otkud ideja u Bektu da traži od poslanika sam, sam A drugi odgovor je, u stvari, drugi odgovor je ono što prenosi ovdje i Abdurahman ali šejh i drugi učenjaci, a to je da je drugi odgovor stvari da je ode rič o tome i u tom kontekstu navedeno u ovom poglavlju. Kao što samo teks vodi sa inna in ulaju stegatu bi. Ne traži se pomoć od mene, nego jednostavno kaže ne traži se pomoć da laži šanu, iako je ovo u pitanju nešto što je u moći čovjeka. Mnogo je poslanika da ode i da da ga upozori da ovo da ono, nego je htio kao da poimka, što je tu negirao poslanik sa samim. Negirao iz razloga kaže i to ima pojašnjen, pa čak i ovdje ovdje čino misna krala kad čitam ova ova pitanja i tu ima spomenuto znači da bi se kaže himajete himajete religanab tefrid radi zaštite tevhida znači da zaštita tevhida je ovo spomenuto iz iz, znači, iz tog razloga iako je počasni bio u moći da on pomogne kad se deniverijate da se zatvori putevi koji vodi u širt i da poslani znači od Edeba i od svoje skromnosti i htio da stavi do danja ashabima znači, da upozori ume, znači, da se ne otvaraju putevi, da se ne otvaraju putevi riječima i dijelima koje mogu odvesti u širk. Znači, to je jedno otimačenje, jel, zašto, zašto, su, zašto je taj ashab da ashabi straži pomoću sa niksama, ako uzglede vredusan ovaj hadis. Ali dovoljno je kuranski ajeta jel, u ovom kontekstu, tako da ovaj hadis znači svedno bio, jel, ili ili Ili dobar ne, ne, ne nakrnjava, ne okrnjuje ovu Dobro, i pročitamo ova pitanja što su ostala. U Bogu ću sljedeća pitanja. Da je svojna je dove na kontražnja pomoći narođenje općenkov nakon specifično. Od vas, pomaćenje nebožne riječi. Volatad umim guni, radima, narijem pravuče, volataj, borut. I pored Allaha namo se onom kod namoženi koristiti ni naučiti. To tri da je u da Kada bi najbolji čovjek to uradio, da bi drugom udovoljio, bio biti griješni. 5. E, tumačenje ajete koji je posljednjeno. 6. Činjenica da to nekoristne od mjalku, učinjenica da je to nevjesto. Pod 7. Tumačenje trećeg ajeta. 8. Da traženje obskrbe i treba biti samo od vlada, kao što se džene ne da samo od njega. 9. Tumačenje četvrtog ajeta. 10. Da uistinu nema nikoga u većoj zadnji od onom koji dovi neko menimo ne vlada. 11. Da on ne obraća pažnju na dovu onoga ko, zna, ko, zna, ko, ko za njega ne zna. Od 12. Da je ta doba razlog mrsni prema, prema molitelju i neprijateljstva nepre, prema nje. 13. Dova se naziva i baletom prema onome kome se opučio. 14. Onaj kome je, kom je dobed kom dobe negirat će tu do 15. Da su ove stvari uutrop činjenci da on bude u najveću zabiju. 16. Stomačenje 5. Ajta i Surija. 16 da je to jedna stvar a to je priznanje od dozoravaca tipova da nevjerniku niko ne, može, ne niko ne pomaže mimo Allaha i da zbog toga oni nevoljano moli njega iskreno iskorekcija 18 poslanika sallallahu alejhi ve sellem čuva granica tehida i vjeru obuzivno u isamo. Naravno ovo, ovaj ovo što kodupire ovu ovaj hadis je došao u hadisu i ona dva for as ta Allah je kaže pa sam nikto sam saben kud la emliku li nefsi nefa waladra ila mašallah kaže reci ti znači reci ostavila la emliku nefs ja ne mogu da koristim da da, da ne sebi korisiti štetu osim kako Allah je šan to i u drugom ayetu kud inni la emliku lakum darra wala rashada reci kaže ja ne ne posjedio nemam moć da vam štetim, niti da vas uputiti Znači, udjel prijelog toga ono što je spomjetio. I s time smo završili ovaj. Završili smo ovakvom kradu ovog današnjega. Svonete, vatim da znam. Andalu sam. Andalu sam.